61. Jason SMS-ére ébredtem fel. Rossz hírek. Mi van már megint? A Mail on Sunday nyilvánosságra hozott egy privát levelet, amit megírt az apjának. A levelet, amelynek megírására nagy és apu bíztatta. 2019. februárja. Az ágyban feküdtem, meg mellettem még aludt. Vártam egy kicsit, aztán tapintatosan közöltem vele a hírt. Apád átadta a levelet a mailnek. Nem. Meg nem tudom, mit mondjak erre, de kiadta nekik a leveledet. Ez a pillanat döntő volt számomra. Markle úrral, de a sajtóval kapcsolatban is. Sok fontos pillanatot éltem már meg, de számomra ez volt a pillanat. Nem akartam többé hallani a protokóról. A hagyományról, a stratégiáról. Elég, gondoltam. Elég volt. Az újságnál tudták, hogy törvénytelenül jártak el, amikor közzétették a levelet, pontosan tudták, mégis megtették. De miért? Mert azt is tudták, hogy meg kiszolgáltatott. Tudták, hogy nem élvezi a családom szilárd támogatását, és ugye honnan máshonnan tudhatták volna meg ezt, ha nem a családhoz közel álló emberektől vagy valakitől a családon belülről. A lapok tudták, hogy meg egyetlen lehetősége a pereskedés, amit viszont nem léphetett meg, mert csak egy ügyvéd dolgozott a családnak, aki viszont a palota irányítása alatt állt, a palota pedig sohasem hatalmazta volna fel arra, hogy eljárjon meg nevében. Nem volt ebben a levélben semmi való. Egy lány esdekelt benne az apjának, hogy viselkedjen tisztességesen meg minden egyes szavát vállalta. Mindig is tudta, hogy a levelet megszerezhetik, hogy az apja egyik szomszédja, vagy a házát megfigyelő fotósok egyik ellophatja. Bármi lehetséges. De az meg sem fordult a fejében, hogy az apja tényleg kiárusítja, hogy egy újság tényleg megveszi tőle, és aztán lehozza, és meg is szerkeszti. Valójában talán az volt a legbosszantóbb dolog, ahogy a szerkesztők kiemelték, és bemásolták meg szavait úgy, hogy kevésbé hangozzanak szeretetteljesnek. Fájdalmas volt látni, hogy egy ennyire személyes természetű üzenet a címlapokra kerül, amit a brittek, a reggeli pirítós és a lekvár fölött kebeleznek be. De a fájdalmat szeresére fokozták az ezzel idejűleg készített interjúk, állítólagos kézírás szakértőkkel, akik elemezték meg levelét, és abból, hogyan húzza át a tébetűt, vagy görbítette meg az erjét, arra következtettek, hogy szörnyű ember. Jobbra dőlnek a betűi, túlságosan érzelmes. Erősen stilizált az írása? Szeret szerepelni. Nem egyenes az alapvonala, nem ural az érzelmeinek. Megarc kifejezése, amikor elmondtam neki, hogy ezeket a rágalmakat közzétették, ismertem jól a gyászt és ezt nem lehetett félreérteni. Szintiszta gyász volt. Az apja elvesztését gyászolta, és a saját ártatlansága elvesztését is. Suttogva emlékezett rá, hogy a középiskolában tanult kalligráfiát ennek köszönhetően mindig szépen írt. Dicsérték is érte. Az egyetem alatt ezzel keresett pénzt. Éjszakánként, hétvégénként esküvői és születésnapi meghívókat írt, hogy fizetni tudja a lakbért, és most ezek az emberek azt akarják mondani, hogy az írás a lelke ablaka, és hogy ez az ablak piszkos? Meghan Markle kínzása nemzeti sportá vált, ami szégyen ránk nézve írta a The Guardian egyik szalakcíme. Abszolút igaz. Csak hogy senkit sem szégyenítettek meg ezért, ez volt a probléma. Senki bennem támadta legkisebb lelkiismeret furdalás se. Vajon éreznének végre valamit, ha elválnánk? Vagy újabb halálesetre van szükség? Hová tűnt a szégyen, amit a 90-es évek végén éreztek? Meg perelni akart. Én is. Úgy éreztük, nem maradt más választásunk. Ha nem perlünk, emiatt mondtuk, az milyen üzenet a sajtónak, a világnak. Úgyhogy újból talácskoztunk a palota ügyvédjével. Felesleges kört tettünk. Megkerestem aput és Willit is. Mindketten perelték már a sajtót a múltban különféle támadások és rágalmak miatt. Apu az úgynevezett fekete pók levelek, azaz a kormánytisztviselőknek írt feljegyzései miatt ment perre, Vili pedig a kétről készült topless fotók miatt mégis mindketten hevesen ellenezték, hogy meggel jogi lépéseket tegyünk. Miért? kérdeztem. Csak hümmögtek, hammoktak. Az egyetlen válasz, amit ki tudtam szedni belőlük, az az volt, hogy egyszerűen nem tanácsos. A bevett szokás, és a többi. Mondtam is megnek, azt gondolná az ember, hogy talán egy kedves barátjukat akarnánk beperelni.